Kéri Katalin, decemberi csillagok. Undok hétfő. Azt álmodtam, hogy egy nagy zöld réten szaladok piros pulcsiban. Esik az eső, de valahogy nem ázom mégsem. Hogy lehet ez? Gondolkodtam, és akkor. Te jó ég! Mi ez? Lelőttek! A vekkeróra. Vége volt a rétnek, volt nincs a piros pulcsi. Nyuszi fül, ébresztő! Szólt egy hang az ajtó felől. Csak lassan tisztult ki a tekintetem. Egy homályos alakot láttam. Ki is ő? Töprengtem. Mit bámulsz, kislányom? Kérdezte türelmetlenül. Aha, megvan! Ő az apám! Nem vagyok fül, érted? Kiabáltam, és végre felfogtam, hogy reggel van. Reggel? De még micsoda reggel? Hétfő reggel. A matek doli reggele, a hét első undok reggele, ahogy tetszik. Azaz nem tetszik egyáltalán. A szombatokat szeretem, a szép, nyugalmas szombatokat. Csak tudnám, miért rövidebb minden szombat, mint a hét többi napja. Apa, beviszel a... Fordultam az ajtó felé, de ő már nem volt ott. Nem is baj, gondoltam. Minek nyuszi fül ez engem folyton? Engem! Már tizennégy éves vagyok. Belevaló lány, ahogy Misi mondaná. Legalábbis egyszer állítólag ezt mondta, és én mindig erre gondolok. Kicsim, a reggelid az asztalon van! Nézed be, anya! Szerteszét álltak a fején a hajcsavarók. Már nagyom vagyok! Dünnyögtem, de ő rám sem hederített. Tovább robogott, hogy az öcsémre is rájesszen a csavarokkal. Ha férhez megyek, én is bundorítani fogom a hajamat. Morfondíroztam, de aztán megnyugodtam. Soha! Mármint soha nem megyek férhez. Lecibáltam magamról a pizsamát, és belebújtam a csíkos pólomba. Tegnap úgy loptam vissza a szennyesből, anya már megint ki akarta mosni. is ne! Ez az egyetlen gönc, amiben valamit domborulatok fedezhetőek fel a melkasom két oldalán. A pöttyös blúzad a szekrény, kezdte anya, de tovább nem jutott. Elég volt vetnie a rám egy pillantást. Vedle le azonnal azt a csíkos vacakot! Ki kell mosni? Hol találtad meg? Sipította, de én nem hagytam magam. Ezt nem veszem fel, és kész. Jó, ez nekem még nem nagyon piszkos, mondtam szeliden. Nem, kérdezte anya furcsa fuvolázó hangon. Püdös és mocskos, pecsétes és nyúlott, és aztán nem folytatta. Persze, erre számítottam. Szinte minden reggel veszekszik valamelyik ruhadarabom miatt. Eddig a sportcipőmre haragudott, de végül ez a probléma megoldódott, megrácsálta a tacskónk. Bepréseltem magam a farmenadrán gomba, és közben láttam elruhanni apát az ajtó előtt. A kék üveg dísztá volt a fején, és a kalapjában vitt a sós kifliket. Úgy látszott, ő sem szereti a hétfő reggeleket. Apa, beviszel a... Próbálkoztam újra, de teljesen reménytelennek látszott a dolog. Kinyitottam a hátizsákomat, és beledobáltam néhány könyvet. Matematika, nyolcadik osztály. Olvastam a címet, és hirtelen minden elhomályosodott előttem. – Nem, <hállt> hé, <hállt> szíjátedlen, az nem lehet, hogy dolgozatot írunk, gondoltam. – Nem lehet, ez csak valami tévedés. Ilyen szép téli napon nem lehet dolgozatot írni hiszen nem sokára karácsony. – Reggeli! – hallottam újra, és anya kiabálásához társult még az öcsém nyafogása, aki természetesen nem akart óvodába menni. – Legyél jó kisfiú! Nézd meg a nővéredet, milyen nagyon szeret iskolába járni! – nyugtatgatta anya. – Én is iskolába akarok menni! – jelentette ki határozottan öcsike. – Szegény, gyanútlan kis ember! – ha fogalma lenne arról, hogy hát, felőlem jöhetsz, mondtam, és vágtam egy krimaszt. Nem volna túl sok örömet benne. No de, Júli, hogy mondhatsz ilyet, ne riógasd szegény kicsit, mondta apa, és végre levett a fejéről az üvegtálat. Egyik kezébe egy sajtóspirítóst vett, a másikba egy lett Málnalekváros kuglófot. Vártam a pillanatot, milyen képet vág majd, ha egyszerre harab bele mind a kettőbe. – Fiacskám! – kiáltott rá anya. Azt hittem, ő is észrevette a dolgot. – Lecseppen a lekvár! – folytatta anya. – Hát, tessék, ez az én családom. Kész őrület nálunk a reggeli készülődés. – Apa, beviszel a suliba? – kérdeztem meg végre, és közben rábögtem a sajtospirítósra. – Azért nem vagyok én olyan gonosz. – A mindenit mondta apa, és letett a pirítóst a hűtő tetejére. – Beviszlek! – mondta, aztán elnevette magát. – De igyekezz! Gyorsan begyömöszöltem pár darab citromos kekszet a hátizsákomba, magamba borítottam a tejet, és kiviharzottam a konyhából. – Ügyes légy, és ne felejtsen délután elmenni öcsikért az oviba! – záporoztak anyaszavai. Magamra kaptam a kapuszniszgyekit, vállamra csaptam a hátizsákomat, és futottam apa után. Én nem akarok oviba menni. Hallottam öcsém elhaló hangját, aki újra meg újra próbálkozott az ellenállással. Szegénykém, nem is sejti, milyen szuperhely az az óvoda. Sematek dolgozat, segerenda gyakorlat, helyette viszont van ebéd utáni alvási lehetőség, Finom uzonnák, dominó és egyebek. Apa már a kocsi gyújtásával bíbelődött. Még szerencse, hogy a házból egy belső lépcső lehet átmenni a garázsba, mert nem volt semmi kedvem kimenni a hóba. Bevágottam a hátsó ülésre, és már indultunk is. Hová parancsolja, nyuszi fül? kérdezte apa. Jaj, bocsánat, mondta, és szája elé kapta a kezét. Jó vicc mint ha volna más választásom is, mint az, az undok iskola. Az iskolákat csak is a gyerekek bosszantására találták ki, az egyszer biztos. Úgy elmentem volna valahová nyaralni, a Bahamákra vagy ilyesmi. Egyszer láttam egy csodálatos utikönyvet. A Bahamákra! szóltam előre a sofőrnek. Igen is, mondta apa és lazán kormányzott. Kalapja kicsikét megbillent, dús szép haján. De milyen állati jófej az apád, és milyen jó képű, mondta egyik nap a barátnőm, mikor apa hazavitt minket a suliból. Hunyorítva méregettem apa arcát a visszapillantó tükörben. Jó képű? Furcsa, hogy mások így gondolják, hm, nekem csak apa, és kész. Mit nézel? kérdezte apa, én pedig visszahúzottam az ülés legmélyére. Kinéztem az ablakon, és hirtelen majd nem elájultam. Éppen mellettünk ment a járdán, Misi. Intettem neki, de olyan gyorsan súhantunk, hogy észre sem vett. Elkezdtem számolgatni a kisfehér pöttyöket apa üléshuzatján. Látott, nem látott, látott, nem látott. Miért vagy olyan piros, csak nem vagy lázas? kérdezte apa aggodalmaskodva. Á, dehogy, válaszoltam, de közben csak őrá, misére gondoltam. Milyen igazságtalanság, hogy ő már gimibe jár. Elképesztő szenvedés ez. Két utcával arrébb van a súlia, mint az enyém. Rettenetesen messze. Alig-alig találkoztam vele. Ő mindig korábban ment, mint én. Csak néha láttam, messziről, és azokra a szép napokra gondoltam, amikor még egy suliba jártunk. Persze, akkor én még csak hatodikos voltam. Kis hátulgombolós, ahogy a szomszéd mondta.